il impossible que Barthelemy Wagner ne soit pas au courant même de la direction de Lourberry parce que comme une fois il a appelé uh, il s'est vanté même Jacques Pujol chapel le monsieur le président et monsieur le président c'était Barthelemy Wagner Ona Jérôme Lagarde Spangero Imprechan et Foch Indikatuko delegatuak eginadierazpenak eta baiak zabaltzen duen bideoan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 Bartelemiag erzuzen kiatak atuz, EH Baiek aldaketaren garaia dela dio. Anita Lopepe. Guk pentsatzen dugu jendeak nahi duela aldaketa. Baditugu pajian jauntxo batzu zinez ez dutena palmarreza biziki uh, lurriotsua, eh? Espangero uh, afera, uh, mandaten uh, metaketa, uh, lujalde arendako diren hainbat uh, proiektu ere uh, izan dira, dira orte batzu, bializ bibide eta eta guk uste dugu jendeak berdula duela aski, aski dela gisortako uh, moldekin eta aldaketaren autuegin. Bartelemiag errek bere aldetik, inkesta judizialak obengabe ekarri duela horroi du. Bar, gizu poliziak aldiabanei otan eta haitianu, judiak ere, kontrola nintzukan dut eta denek erran dute ni nintzala uh, azera orten bahane eh, enuela orduko nintzala horren, nire juliatia izain ere eta lurberri nire zela baita ere espanjero enpresa espanjereko langilean errek etziren kurantian nire nintzan kurantian eta lurberri etziren kurantian haitzinean presentatzen ditenak erratxeko behiko Ez tabaidak segitzen halko dueldu den asteleenian, mahtsuaren amaseian, bidasune amiku ze ostibare kantona menduko iru autagai mahain inguruan izanen baititugu.